21. Nå fikk kananeren Arads konge, som bodde i Negev, høre at Israel var kommet langs Atarim-veien, og han begynte å kjempe mot Israel og føre noen av dem bort som fanger. Israel avla da et løfte overfor Jehova og sa, «Hvis du med sikkerhet gir dette folket i min hånd, skal jeg også visselig vie deres byer til til inntetgjørelse.» Jehova lyttet da til Israels røst, og overgav kananerne til dem, og de viet dem og deres byer til tilintetgjørelse. Derfor ga de steden navnet Horma. Mens de dro fra fjellet Hor langs veien til Rødehavet for å dra rundt Edomsland, begynte folkets sjel å bli trett på grunn av veien. Og folket fortsatte å tale mot Gud og Moses. Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for at vi skal dø i Ødemarken? for det finnes ikke brød og ikke vann, og vår sjel har begynt å avsky det foraktelige brødet. Jehova sendte da giftslanger inn blant folket, og de bet i folket, slik at mange mennesker i Israel døde. Til sist kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, for vi har talt mot Jehova og mot dig. Gå i forbønn hos Jehova, så han kan ta slangene bort fra oss.» Og Moses gikk i forbønn for folket. Da sa Jehova til Moses, «Lag deg en ildslange og sett den på en signalstang, og det skal skje at når noen er blitt bitt, så må han se på den, og da skal han bli i livet.» Moses laget straks en slange av kobber og satte den på signalstangen, og det skjedde virkelig at hvis en slange hadde bitt en mann, og han festet blikket på kobberslangen, så ble han i live etter dette brøt Israels sønner opp og slo leir i Obot. De brøt så opp fra Obot og slo leir i Ije, Abarim, i den ødemarken som ligger foran Moab, mot soloppgangen. Derfra brøt de opp og slo leir ved Sered-Elvedalen. Derfra brøt de opp og slo leir i Arnon-området, som ligger i den ødemarken som strekker sig fra Amorittenes grense. For Arnon er Moabs grense mellom Moab og Amorittene. Derfor står det i boken om Jehovas kriger «Vaheb i Sufa og Arnon-elvedalene og munningen av elvedalene, som har bøyd seg mot det sted hvor Are ligger og har lent seg mot Moab's grense. Derfra bar det videre til Ber. Dette er den brønnen Jehovas sa følgende om til Moses «Kall folket sammen og la meg gi dem vann». Det var da Israel ga seg til å synge denne sangen. Spring fram du brønn, svar den i vekselssang. En brønn, fyrster gravde den, folkets fornemme gravde den ut, med en kommandostav, med sine egne staver. Fra Ødemarken var det så videre til Matana, og fra Matana til Nahaliel, og fra Nahaliel til Bamot, og fra Bamot til dalen i Moabs område ved Piskas topp. Den skyter fram mot Gersimons overflate. Israel sendte nå sendebud til Sihon, Amorittenes konge, og sa, «La meg få dra gjennom ditt land. Vi skal ikke vike av og gå inn på noen åker eller i noen vingård. Vi skal ikke drikke vann fra noen brønn. På kongeveien skal vi gå helt til vi har dratt gjennom ditt område.» Men Sihon tilåt ikke Israel å dra gjennom hans område og Sion samlet alt sitt folk og dro ut for å møte Israel i Ødemarken og kom til Jahas og begynte å kjempe mot Israel. Da slo Israel ham med sverdet seg og tok hans land i eie fra Arnon til Jabok nær Ammons sønner. For jaser er Ammons sønners grense. Israel tok så alle disse byne og Israel bosatte seg i alle Amorittenes byer, i Heshpon og alle dens tilhørende småbyer for Hespon var Sihons by. Han var Amorittenes konge, og det var han som tidligere kjempet mot Moabs konge, og etter hvert tok hele hans land ut av hans hånd, helt til Arnon. Det er derfor de som fremsier spottevers pleier å si, «Kom til Hespon, la Sihons stad bli bygd og vise seg å være grunnfestet. For en ill er kommet fra Hesbon en flamme fra Sihons by. Den har fortært Ar i Moab, eierne av Arnons høyder. «Ved deg, Moab! Du skal sannelig gå til grunne, Kemors folk. Han skal sannelig overgi sine sønner som flyktninger og sine døtre til fangenskap hos Amorittenes konge, Sihon. Så la oss skyte på dem. Heshbon skal sannelig gå til grunne opp til Dibon, og kvinnene opp til Nofa, mennene opp til Medeba.» Og Israel bosatte seg i Amorittenes land. Så sendte Moses noen for å utspeide jasser. Deretter intog de byens tilhørende småbyer og drev bort de amorittene som var der. Dernest ventet de om og drog opp langs Barshan-veien. Da rykket Og, Barshans konge, ut for å møte dem, han og alt hans folk, til slaget ved edre i. Jehova sa nå til Moses, «Vær ikke redd for ham, for i din hånd skal jeg sannelig gi ham og alt hans folk og hans land.» og du skal gjøre med ham slik som du gjorde med Sihon, Amorittenes konge, som bodde i Herspon. De slo så ham og hans sønner og alt hans folk, til han ikke hadde noen overlevende igjen, og de begynte å ta hans land i eie.